Teatrul Național Radiofonic Mari spectacole Cain The Lord George Garden Byron Traducere de Virgil Teodorescu Adaptare radiofonică de Adrian Pintea Prins și tot puternic Tu ce-ai făcut Din beznele adânci Cu un cuvânt Lumină peste ape Fii dat Cu zorii ce se întoarcă. Tu ce-ai dat nume zilei Și-ai desprins De noapte zorii Îmbinând în caier valul de val Și lucrarea ta cuprins Ai firmamentul Slavă ție O, Doamne tu ce ai dat la toate nume: pământ, ocean, văzduh, amiez și nopți, și zămislit ai lumii spre a fi umbrite sau luminate, și ai creat făpturi spre a te îndrăgi în faptați. Slavăție! Părinte al tuturora, Doamne veșnic, fapturii scatai prea frumoase, dulci, legându-le prin dragoste, mă lasă să te ador prin ele. Slavăție! O, Doamne, tu ce ai binecuvântat, tot ce ai făcut, dar l-ai lăsat pe șarpe să intre în rai și să mi-alunge tatăl. Ferește-ne de rele, slavăție! Tu, fiu întâi născut, de ce taci, Cain? De ce aș vorbi? Spre a te ruga? Voi oare nu v-ați rugat? Ba n am rugat, iar și foarte dezlușit. V-am auzit. Poate și domnul mila lui. Amin. Tu, fiul meu din tâi, Tu taci într-una. E mai cu minte așa. De ce? Eu n-am nimic să cer. Și nici să lauzi. Nu. Cum? Nu trăiești? Dar nu o să mor? Pomul oprit. Atată a dat în pârc, iar rodul se scutură. Și o să-l colegem iar. O, Doamne, pentru ce sădit ai pomul cunoașterii? Și pentru ce atunci ați despuiat de poame pomul vieții? s l fi lăsat în pace. Fiul meu, să nu hulești. Sunt vorbe pentru șarpe. El adevăr, grăita, căci a fost pomul cunoașterii și pomul vieții într-adevăr. Cunoașterea nu-i hulă, nici viața nu -i. De ce au adus blestem? Cărtește asemenea mie, fiul meu, când tu pe lume nu erai. Nu vreau prin tine să greșesc a doua oară. Eu m-am căit, iar cel născut din mine nu vreau să cadă în cursele întinse sub zidurile raiului, tapcane pe care în rai l-au întâlnit părinții. Nu căuta ce nu -i. Erai fericit de am fi făcut așa. Fiul meu. Fiind sfârșită ruga, truda noastră se cade s-o E fraged încă pământul și e darnic. Nu prea greu îl facem să rodească. Fiul meu, ia pildă de la tatăl tău, supus și plin de voie bună fi, ca tânsul. Ai alte gânduri, frate Cain? Pentru ce ți întuneci fruntea când tu știi prea bine că nu stârnești decât mânia celuia tot puternic? Cain, dragul meu, și în fața mea te încrunți. Nu, Adah, nu. Aș vrea să fiu o clipă singură. Abel, mi-e sufletul tristat. dar o să-mi treacă. Pur ce de frate? te urma curând și voi, surori, mă în împreajmă. Vă ajung curând. De nu, am să mă întorc și am să te iau de aici. Până atunci, te aibă domnul în paza lui, o frate. Ce viață. Trudă Și de ce aș tudi? Pentru că tatăl meu a pierdut araiul. Dar care-i vina mea? Eu nu eram și n-am cerut să fiu, că m-am născut și că trăiesc, nu-s fericit. De ce a făcut pe voie șarpelui femeii, de le-a făcut? De ce a fost pedepsit? Ce a fost la mijloc? Pentru cine a fost sădit copacul? Pentru ce? Adam s-a nimerit să fie el în preașma acestui mândru pom din rai. de mi se răspunde veșnic, el e bun și a fost a voia lui. De ce? De unde tot puternic înseamnă să fii și bun? Dar ce țăresc? Un fel de înger, dar cu chip mai aspru și mai smolit să fie teamă de el mai mult Decât de alte duhuri care și înalță sabia de foc Pe cât se vede întrece în frumusețe și putere Tot ce-am văzut Și întristarea a chipului veșnic Oare așa să fie? Deci nu numai omul E mistuit de suferințe. sosește! Cine ești? Mai mare peste duhuri. de așa de ce cobori lângă pământ? E, țărânii eu știu durerea. Dar gândul? Mi-l cunoști? Da. Da, ți-l cunoști. Se zbate nemurirea în însul Nemurirea? Nu cred. Noi n-am aflat-o. Pomul vieții a fost pierdut pe totdeauna din greșeala tatălui meu. Iar pomul cunoștinței din graba mamei mele prea din timp s-a scuturat și fructul lui e moartea. te unde înșelat, tu vei trăi. Pentru a muri. Și nu înțeleg de ce mi-e hrezită moartea. Doar atât că m-am născut spre a-i sluji drept ținta. Trăiești? Și trăiește să trăiești întotdeauna? Încerca să crezi că trupul tău ce oplit în lut înseamnă întreaga viață. El pieriva, însă tu vei trăi numai puțin ca azi. Numai puțin? Mai mult decenii mm, Poate. Dar atunci ai fi ca noi. Ca voi. Adică? Nemuritor. Și sunteți fericiți? Dumnezeu nu, nu sunt, căci, iată, n-am izbudit să fiu, Și sunt ce sunt. El m-a De ce să domnească? Cine? Hm, Zamislitorul lui Adam. Și-a toate câte sunt cer și pe pământ. El zămislita spirite și oameni. Ce spiritele? Duhur ce cutează Să-și folosească nemurirea duhur care îndrăznesc să înfrunte pe tiran în veșnicia lui Să-i spună în față Că răul lui e rău Deci domnească Pe tronul lui înalt și singuratic Și mislească lumi Spre a risipi Urâtul veșniciei ce-i apasă Nemărginirea vieții lui pustii Noi Oamenii Duhuri, suntem închin alături, Cel puțin și la oaltă suferim, Amarul ne îndurăm mai lesne, Însă el, nefericit în slava și Se frământă împins de râvna de-a crea mereu. Dai glasa celor lucruri, Ce de vreme mi se arată în gând, Și zăresc în jur o lume în care nu-s nimica Și în care mintea mea, Fiind stare să stăpânească totul, Doar pe mine mă roade gândul ăsta, Iar durerea e doar a mea, Căci tata s-a supus Și pentru mama potolită îi setea ce ghes Îi da să afle taina. Astăzi e frate meu păstor Și din mioare pe-ntâile născutele jertfește acelui ce țărânii poruncește Nimic să nu rodească fără trudă. Soră mea Zilah, mai devreme chiar ca păsările în zori și înalță imnul, Iar Adah, preiubita mea, de asemenea, nu-mi deslușește gândul. Mai bine văd că mă înțeleg cu duhuri. Dacă prin firea ta n-ai fi menit să înțelegi, n-ai fi aici, Un șarpe te-ar fi vrăjit ca mai demult. Nu pe mama? Da, da, cu adevărul doar. Nu era omul, omul cunoașterii? Oare eu i-am spus, ei să se fructe hm? Zei v-aș fi făcut. El însă v-am brâncit, va a voi să nu gustați din pomul vieții, schimbându-vă însei. Nu, nu suntem tocmai cuvântul lui. S-a povorit cu trăznet. Cine? Atunci, fu diavolul? Nu el? Ceva răpit de a bucuria de a cunoaște? Nimic nu stinge mintea când e treaza și în centru lumii, căci menirea ei este domine. Tu mi-ai ispitit părinții. Eu? <laughs> Bietmulitor, de ce se ispitesc și cum? Se tot zvonește că șarpele a fost duh. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. erau în șarpe, doar atât, au în șarpe. Întreabă heroinii ce păzesc pomul ispitei. Părinții tăi, momiți de-o târătoare, s-au prăbușit. Căci duhurile, Spune. la ce i-ar și ce era de pismuit Pentru aceste duhuri Ce rătăcesc prin hău În strâmtul loc Al raiului hmm? Hmm. Dar îți vorbesc de lucrurile Care cu tot pomul cunoștinței Nu le înțelegi Ba cred că sunt în stare să înțeleg orice Sunt însetați să aflu Tot și hotărât să aflu Da, și n-ai să te înspăimânți aflând? De vrei o dovedesc De pildă ai îndrăzni Să vezi cu ochii Moartea? Până acum n-a fost văzută. Totuși te pândește. Tata îmi spunea că e cumplită. Mama când pomenește moarte plânge. Zilah, ca în țărână, îngânând o rugă. Și Abel către cer privește. Adah se uită mută în ochii mei. Aș vrea să-mi frunt, dar cum? E anar are chip, dar tot ce s am mislit din lut și prinde formă nimicește. Dar credeam că e o făptură. Cum altfel e în stare să-ți trivească o ființă? Să-ți dea răspuns nimicitorul. să Cine? A toate făcătorul, Zic cum vrei, cel ce zidește spre a surpa! Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Spre a surpa! Nu cunosc moartea, dar pare a fi cumplită. Mă tem, ce înseamnă nu pot cuprinde. Ea ne-a fost menită ca o pedapsă celor ce-au căzut sau nu nispită. Ce fel de pedapsă? De te în lut. Și-am să cunosc? Eu, eu nu o cunosc, nu, nu, nu, și deci nu-ți pot răspunde. Aș vrea să fi rămas mereu țărână. e o josnică dorință. Ești mai jos ca tatăl tău, ca ce a vrut să știe. Dar nu să-și trăiască. Pomul vieții nu l-a cules. De ce? A fost oprit. Greșeală neiertată. S-a grebit să smulgă fructul. Eu știu tot și nu mă tem de nimeni. Vezi ce înseamnă să cunoști? Nu vrei să-mi spui și mie? Ba da, dar cer în schimb un lucru. Care nume? Să te închin că sunt la picioare. Dumnezeu să-ți fiu de azi. Tu nu ești domnul prea lăudat de tata? Nu. Egalul lui? Mm, nici asta nu sunt. Mulți ascultă azi de mine și mai mulți vor asculta. Fii tu, deci, printre primii. Eu n-am slăvit pe Dumnezeul tatei, deși de atâtea ori m-ai implorat să-l însoțesc la jertfe pe Abel. Ție de ce m Cum? Lui nici când nu te-ai plecat? Tu ce știi atâtea, n-ai aflat? Cel care nu slăvește, mi se închină mie. Iată, eu n-am să mă închin nici unuia. Ba mie, ba mie, te rog, căci înfruntându-l ești supusul meu. Cum să înțeleg? Vei înțelege îndată și mai târziu. Îngădui i atât, să-ți aflu taina. Nu vină după mine. Dar trebuie să plec. Făgăduisem... Făgăduiseși? Da, să culegem poame. Și pentru ce? Spre ale fi cu Abel. Parcă spune că nu te închin nici când acelui care te-a făcut. Așa e, dar Abel m-a mișcat cu aprinsai i rugă. Jertfaia lui în primul rând, iar Adah... De ce ai tăcut? Mi-e n ne-a Mi născut același pântec într-o zi. Cu lacrimi i-am rugat să viu și mai degrabă îndur orice și mă închin oricui decât s-o făd de astfel, vino. Te voi urma. Frate! De când te caut? E ceasul reculegerii și al tihnei, dar searbă fără tine. Am cules în locul tău împurpurate poame, ca soarele când dă Hai, nu vii? Nu vezi pe nimeni? Parcă văd, un înger. N-ar vrea să ne însoțească, n ar face cinste. Tu nu vezi că nu e ca îngerii zăriți de noi? Oricum ar fi, ne-ar face mare cinste, de ne-ar fi oaspe. Va veni? Ce spui? Te rog să-mi fii tu oaspe. Bine. Fie. Pleci și ne lași? Da. Și pe mine? A, da, iubita mea. Te voi urma. Mm, nu, nu, nu, nu, lasă, lasă. Cine ești tu care între noi pui staveli? Este un zeu. De unde știi? Grăiește asemenea Izeu Așa grăita și șarpele, înțind Vai, Ada, greșești. Nu era pomul cunoștinței? Da, spre chinul nostru veșnic Cain, să nu-l urmezi Ci răbdător în dură ce ne-a fost dat, iubindu-mă Mi-ești drag Mai mult decât părinții chiar? Da Oare e vreun păcat? Nu, nu, nu încă Într-o zi, păcat va fi în prunci E cu putință? Nu se cuvine să-și iubească sora fiul meu Enoch? Ba da, ba da, ba, da, dar nu așa cum îl iubești pe cain Doamne, frați și surori, să nu se mai iubească Și din iubirea lor să nu răsare din nou iubire? Nu, să nu-l urmezi, căci e un duh potrivnic tot puternic Înseamnă să fii bun Și în rai a fost tot bun stăpânul vostru? Duh potrivnic Să nu mă ispitești cu frumusețea Ești mai frumos ca șarpele Și ești înșelător ca el <hânt> Întreabă-ți mama Nu aflat aia ea ce binele și răul? Tu ai cules un fruct mai blestemat pentru copiii tăi ca pentru tine Fedenii ce-mi stă în fața, nu pot nici să-i răspund, nici să o urăsc Mă uit la ea cu fricoșare, ce mă ține ca fermecată în loc. Din ochiul său, țâșnești o vrajă ce-mi cuprinde ochii tremurători și inima-mi se zbate, mai iute în piept, căci el mă fricoșează și mă atrage în fiecare clipă. Aproape, mai aproape. Cain! Cain, scapă-mă! De ce te temi, Adah? Nu-i un duh rău. Nu-i cel de sus, nici trimisul lui și nu are asemănare cu Serafimii și Heruvii. Sunt și duhuri ce întreg? Dar nu curate. Se spune de Serafi că iubitori, iar de Heruvii că au mai multă minte. El ar trebui să fie Heruvim căci nu iubește. Și dacă o cunoaștere adâncă, iubirea pentru cel iubit o stinge. Hmm? Știi mai mult, Iubesc mai slab heruvi, da, da, se rafie subitor din neștiință. Vedeți, cunoașterea și dragostea se înfruntă, se înfruntă și o dovedesc părinții tăi, supuși să-și spășească între -ă sneala Da, cale de mijloc noi, i căci Tatăl tău, slăvind pe Dumnezeu lui, a ales-a teama. Alege-i caim, dragostea. Nu-mi e dragă alt nimeni Părinții nu? Când despuiat au pomul și au fost goniți din rai Ei ne-au iubit? Pe atunci noi nu eram Dar de-am fi fost Nu-i drept să ne iubim părinții, pruncii Îmi e dat să fiu și eu zămislitor de suferință Părinții mei greșind ce-au aflat? Că sunt nefericiți Nefericită n-aș fi dacă tu ai fi ferice, Cain Nu vreau să de fericirea care umilește Singură nu-mi este cu putința Mm, deci, după cum te spui, tu n-ai putea fi fericită singură. Doamne, dar cine poate fi fericit singur? Sau bun măcar? Singurătatea îmi pare o sânge grea, dar clipele gonesc când știu că voi vedea iubitul frate, părinții și copiii. Află, dar că Dumnezeul tău e singur. Oare e fericit și bun? E singur, spui? Da E înconjurat de îngeri și de oameni pe care o crotește Răspândind doar bucurie în jurul lui răspundem. mi Nu-i oare dânsul cel mai fericit? Întreabă-ți tatăl Surghiunit din Eden Pentâiul lui născut ha, ha. De vrei, întreabă și inima Ea n-are Nare. Dar tu ești duh din ceruri? Dacă nu-s, pentru nefericirea răspândită în orice loc, tu cere socoteală prea bunului de viață datător, căci asta e taina lui, cu grijă ascunsă. Gândul înțelept călăuzește omul pe drumul bun. După spusă tatei, el l-a văzut pe Dumnezeu. Pe cel ce l-a creat din lut pe el Pe mama Tu l-ai văzut? În ce-a făcut? Nu, nu A Evea A Evea? Nu Ci în chipul numai A idomacul lui Și în înger doar Ce-ți seamănă mai luminoși Dar totuși Nu-ntr-atât de chipeși și puternici Asemenea amiezelor domoale și însorite Cat asupra noastră ca o lumină lină Tu? Tu asemen cu o noapte străvezie În care stoluri de nouri albi Brăzdează în adânc Și licaresc puzdărie de stele Tu par nefericit Deci Nu ne face nefericiți Și am să te plâng Bai de plânsul tău Căci veți vărsa oceane de lacrimi. Cine? Eu? O voi toți. Dar cine sunt toți? Sunt mii de miriade De pe pământul locuit Sau azi pustiu Din iadul plin de oameni De sănul tău născuți. Cain, cain, mă blestem. Îl voi urma Unde? Într-un loc de unde, într-un ceas, ne vom întoarce Va fi un ceas ce va zile Cum să înțeleg? Ia toate făcătorul n-a zămislit Nu știu câte zile Din lume mai vechi, o lume nouă Eu, ce fostam calfa lui Da, mă rog, de ce n-aș fi în stare Într-un ceas să arăt Ce fost a în ore multe și-apoi în câteva surpat <laughs> arată drumul Și... și peste un ceas va fi aici? Va fi, va fi, va fi Plutind deasupra timpului Putem cuprinde într-un ceas eternitatea Sau ceasul poate să dureze veșnic <laughs> Căci n-avem seamăn pământean Dar asta rămâne o tare să purcedem cain. Stai, se va întoarce Da, femeie, sigur, va veni Va veni la tine Spre a schimba această lume Ce tace și așteaptă Într-un loc Ca și acela plin de oameni Astăzi Sunteți câțiva Dar tu Unde ți-ai zălașul? Hmm? Oriunde, a, vreau să spun Predutinde La un loc cu Dumnezeu și zi voștri eu împărțesc viața, moartea, timpul și veșnicia și pământul, cerul, ținuturile care nu sunt nici cer și nici pământ. De n-aș fi ce v-am spus. Cum aș putea să fiu aici? Doamne, vorbește ca și atunci când mama a fost de pe ispitita. Auzi ce spune cain, mai de-ți sete să afli și să vezi fără să-și să muști niciun fruct. Hai, vino, te voi urma. Fund, și totuși mă tem să nu mă afund Te va purta, văzduhul al cărui domn sunt eu Numai dacă te încrezi în mine nu e un păcat? Te-te-ncrezi, puttești te, -te, putești, te pierivei, nu, pierivei Așa sună porunca celui care demon îmi spune în fața oastei sale Așadar, demite mi în de timp sau nu vedea avei lumii ce depășesc hotarul tale Iar tu de în tine, îndoiala, tu n să fii de mine chinuit, Căci va veni o vreme când un om, călcând deasupra apei, Va grăi spre celălalt. Încredete în mine și umblă peste ape Și auzind pășiva celălalt pe valuri. Iată, eu nu-ți voi spune să te încrezi în mine, Căci altfel ești pierdut, Ce ți voi spune... Peste genunea spațiului să zbori de mine alături, lin, ca să-ți arăt lumii care au fost, vor fi și sunt. Ozeu? Sau demon? Sau ce-i fi? Pământul oare? Ce văd în zare? Nu cunoști râna din care s-a întrupat Adam? Ia iebea! Măruntul cerc albastru din Eter cu încă unul mai mărunt alături, Asemeni celui ce-l vedeam sticlind în noapte pe pământ, Acela oare să fie raiul nostru? Au pierit și străj, și ziduri. Dar dacă s-ar afla și lumi mai mari ca lumea ta, În care ar locui făpturi mai mari și mult mai numeroase ca pulbere de pe pământ, și aceste însuflețite fire ar fi sortite morții nemiloase. Ce-ai zice? de fi precum grăiești, îngăduiem să mor, Dând viața celor meniți doar suferințelor și morții. Pe de a nu veți pieri, nu, va dăinui o parte. Fă cel puțin să piară tot ce muritor în mine, Să mă preschimb în înger. Eu sunt înger. Ca mine-i vrea să fii? Ce ești nu știu. Îți văd puterea. Văd că îmi dezvălui nebănuite lumi Pe care eu, cu sinturile mele mărginite, nu le-am putut afla. Acum privește, privește, -te. așa e că e Frumos și nevisate ter, O voi mulțini De spirite crescânde Voi lumini Neconteniți sporite Ce sunteți? Și ce-i văzut cu acesta nesfârșit? Acest deșert albastru În care lunec O doamne O oh, nu, cai, Zei Sau ce veți fi? Voi sunteți neasemuiți Și fără asemuire vă e lucrarea Spirite, mă lasă să mă apropii sau dacă nu, să pierd. Dar nu te apropii? Iată pământul în urmă. Unde este? Văd doar scântei, puzderii, fără număr. Cine sau cele mână să-mi dezvălui? Vrei să vezi făpturi ce pierd sau veșnice? Mai mult, mai mult ce-ai vrea să vezi, Ce n-am cunoscut atunci și pururi, Taina morții, ce-ar fi să vezi acum fapturi care au pierit, Precum văzuta ai chipuri, fără moarte. Aștept, hai, să ne avântăm și să plutim Unde mă duc acum? La ce-a fost înainte de tine, spectrul lumii, lumea ta, <laughs> La ce-a rămas din ea. Cum? Așadar nu-i nouă lumea noastră? Ba e nouă. E nouă, întocmai, ca și viața care a fost, Când nu eram nici tu, nici eu. <gură> Doar pentru făpturile de lut, Schimbarea înseamnă moarte? Tu ce ești făcut din lut? Tu n-ai să poți pricepe decât Ce-a fost odată lut? Ființe de felul acesta vei vedea. Lut spirit, arată-mi orice vrei am să pricep. Deci, înainte, înainte. Parcă scad fugind luminile de mine. Până acum, pe când ne apropiam, creșteau mereu ca niște lumi. Lumi lumi. Cu raiul lor? Bineînțeles. Și cu oameni? Oameni, oameni. <gângânt> oameni sau întrupări care-i Cu șerpi? Nu. vrei oameni fără șerpi. <gânt> Dar nu se cade și șarpele să-și aibă loc sub soare? <gânt> Ce stranie ilumina! lumina, nici urmă nu-i de soare, lună, stele, Pa chiar și albastru al nopții se schimbă într-un amurg pusac. Și totuși, eu văd gigante forme întunecate, altfel decât lumile întâlnite, aici văd doar groază și întuneric și deslușind. Ah, cai, tu cauți să vezi și de ei Aș vrea să văd acum Ce mâine Soarta dă vileac Privește beznă besna! Besnă acum și pururi Însă noi vom să. Că munți de aburi s-ar prăbuși. Ce e asta? Intra. E blestemata acela care scurge din viața, amenit venit morții. Îți blestem, tată? În întunecoase și nesfârșite, în părății de umbre, păreții și întristate. Cine sunteți? Trăiți sau vă Într-o măsură au fost și sunt. Atunci, ce înseamnă moartea? a spus oare cel ce v făcut că moartea e altă viață? Pe câte știu, el spusa doar că vom muri cu toții. Poate într-o zi destăinuiva taina. Ferice ziua aceea. Da, ferice, ferice, când taina fi batată în fileag cu prețul unor agonii cumplite. Ce sunt aceste falnice fantasme care plutesc în jurul? Nu au înfățișare... De îngeri sau de oameni Îngeri nus Și totuși parcă mai presus de oameni Au trăit pe locul acela Numit pământ Au viețuit Adam e întâiul om Da Din neamul tău e întâiul. Și ei ce sunt? Ce vei fi tu Dar ce-au fost? Întrupări, înalte, vii, mărețe, bune, tari și înțelepte. Cu mult pe asupra tot ce-ar fi putut să fie în Eden, Tatăl tău, Adam, Pieritau. Mai să pierzi și tu? Pământul meu a fost pe atunci al lor? A fost, a fost. Era mai falnic. De ce a scăzut? Fui. Tu să le întrebi pe acel... Cum a scăzut? Printr-o gruntă ciocnire între lucruri ce-a surbat în haos lumea și s-a născut din haos o altă lume. Rare sunt în timp aceste prăbușiri, dar se petrec ades în veșnicie. E groaznic. Nu-i niciun. Aici, cât timp, pe vecie, de vreme ce-am să mă întorc aici, de pe pământ, rămân acum. Mi-e de viața mea, deci lasă-mă între umbre. nu e cu putință. Tot ce vezi acum e pentru tine vis și nu ai evea, pentru a intra aici. E nevoie să treci prin vama moriții. Știam de mult de moarte, Să nu știai ce vine după ea. Nu știu nu. nici astăzi. Ba știi, ba știi, bine, știi ce nu știai în zori, că sunt și alte lumi pe lângă lumea voastră. Îl pare totul tulbure și straniu. Fii mulțumit. Mai limpede ai să vezi când ai să fii Nemuritor Uite Uite Șarpele gigantic Ce-și înalță spinarea udă Uriașului cap nu el din neamul acelui se încălzea la soare Sub pom în rai? Îți poate spune Eva mai bine ca oricine Cum era ispita șarpe Acesta mă înspăimântă Cred că celălalt era mai blând Om de câte ori femeia ta sau poate femeia unuia din fii Va vrea pe tine sau pe idei să va măgească Cu lucru noi, ciudate Mai întâi ia seama cine le-a momit pe ele Zadarnic sfat că șerpii nu mai au cum ispitii femeia Dar femeia Femeia mai poate totuși ispiti. Mi-e greu să te înțeleg. Mai bine pentru tine. Sunteți prea tineri, tu și lumea ta. Te crezi nefericit și rău, așa e? Rău nu pot spune, dar de suferit am suferit destul. Tu, cel din tâi născut al omului din tâi, păcatul plutește asupra ta și tu ești rău prin suferință, căci te chinui. Însă acesta era rai nevinovat Pe lângă ce s-ar putea să încerci chiar tu curând Dar încercarea asta îndoită, în jale ei Va fi un paradis pe lângă ce avea să îndure fi, Fiilor tăi și străne Să ne întoarcem pe pământ Ce mai adus Doar ca să-mi spui ce-mi spui Nu mi-ai cerut să afli? Voiam știind să aflu fericirea Dacă ea există, într-adevăr, ești fericit Deci domnul tatălui meu Făcuta bine atunci când la o să atingă pumul Cred că Dacă nu-l dea făcea mai bine Dar răul, dacă nu-l cunoști Nu înseamnă că ai scăpat de rău El curge într fiind o parte din făpturi din toate? Nu pot să cred. Sunt însetat de bine. Dar cine noi? Cine răpnește răul de dragul lui? Nimic și nimeni. Răul dospește în tot ce viu, precum și în tot ce n-are viața. În acele luni pe unde am fost atât de urbitoare, până a nu coborât printre fantasme, acolo. Răul nu poate încolți, Căci prea sunt minunate. Le-ai zărit de prea de departe. Nu-i nimic. Distanța le micșorează strălucirea numai. Ai amuțit privindu-le de aproape. Fapturile, oricât de minunate de pe pământ, privește de aproape și judecă-le apoi. Tot ce-i frumos. E mai frumos de-aproape E eu o amăgire E o amăgire Spune-mi ce-ai văzut crescând în ochii tăi privit de-aproape Am văzut-o pe Adah Stelele cerești Albastru adânc Al miezului de noapte cu globul luminos La fel cu un spirit Sau un sălaș al lui Amurgul încins Sau răsăritul soarelui Sau clipa de nedescris acoboririi lui, când lacrimi fericite-mi umplu ochii în vreme ce se pierde în gol și simt că inima am plutește lin de-a lungul acelui rai de numuri din Amurc. crengi verzi? Codrul umbrit? Sau glasuri de paseri? Cânt al iubirii seara Pletit cu cântul herovimului, pe când se închide ziua peste Eden, toate în ochii mei și în sufletul meu. Nu înseamnă nimic. Pe lângă chipul ei, mă întorc de la pământ și cer, privindu-i fața, de ce trăiesc. De ce ești tu nefericit? Mh? De ce sunt toate așa cum sunt? De ce chiar el, zămislitorul, trebuie să fie nefericit, însuflețind făpturi nefericite? Răul de unde vine dacă el e bun? Mm -hmm. L-am întrebat pe tata. Mi-a răspuns că răul acesta e calea către bine. Mi s-a părut ciudat că îi din împăcatul lui Vrășmaș. Mai ieri văzui un miel mușcat de-un șarpe. Bietul sugaci se întinsese la pământ însângerat, Pe când sârmana oaie zadarnic behăia iar tata pe atunci cu lesa buruieni Și oblojindul neputinciosul miel s-a înviorat Și-apoi, zdrăvenindu se cu încetul, s-a ridicat a prins să sugă iar la ugerul oiței Fiul meu a zis Adam Ia seama cum se naște din rău un bine Ce ai răspuns? Nimic mm -hmm. Nu-mi este tată Dintre toate Spuneai că mai presus ți-e dragă ea Care a împărțit cu tine sânul mamei și-ți alăptează prunci. Da, spuneam Căci ce-aș fi fără ea eu ce sunt? Oare tu nu iubești nimic? Stăpânul tău iubește oare? După a tatei, el e iubirea însăși, dar s privind în jur, că nu prea dovedește. Asemenea, tu nu poți să-ți dai seama dacă iubesc sau nu, afară doar de o pornire largă în care tot cei mărunțiși Menit să dispară asemenea zăpezilor. Zăpezi? Ce sunt zăpezile? Fii mulțumit că nu știi ce vor afla urmașii într-un târziu. Și bucură-te azi de cerul cald lipsit de cerul iernii. Vreun chip semenție. Nu ți-e drag? spune făptura ta ți-e dragă? Da. Da. Hmm. Mai mult mi dragă însă cealaltă făptură, care-i deasupra mea și mă ajută să-mi duc povara vieții. O iubești pentru că în ochii tăi e minunată ca mărul ochii mamei tale. Dar când frumusețea ei va păli, iubirea și a prinsa ta pornire se vor stinge. Să-i piară frumusețea? Cine o fură? O fură timpul. Timp trecut destul. Și Adam și Eva tot frumoși sunt azi. Nu ca Adac și Serafini, însă oricum frumoși. Sunt mm, lucruri trecătoare la ei ca și la ea. Ce rău pare. Cu toate astea, îi voi păstra iubirea și atunci când frumusețea ei păliva. Ce drag un lucru pieritor. Mm, te plâng. Și eu te plâng. Tu nu iubești nimica. Nu ești cu Abel, frate? Frați suntem și astfel vom muri De ce să se-nvrăjbească frații Aducând în lume atâta chin? Pentru a domni Îmi pare că nu mai sunt nimic Aceasta este chiar suma cunoștințelor Să-ți afli nimicnicia firii omenești Învățătura asta Las-o moștenire copiilor Și ai să-i de chin Duh încrezut. Grăiești cu fală Însă și tu ai un stăpân. Eu nu! Pe cerul stăpânit de el, pe întinsul Noian de lung și suflete pe care le stăpâni, de o potrivă. Nu! E drept că am fost înfrânt, dar nu-i se însluga! Îi se închină toți! Dar eu nu! Mă lupt! În frunt, cum m-am luptat pe vremuri În cerul înalt Necontenit Mă voi lupta cu el Și stea cu stea Și lume după lume Vor tremura în balanță Până când războiul Va înceta. De banceta, Dar nu Dar numai înainte Ca din noi Să ca. Unul! Ce daruri! Oare trimisa muritorilor abia înfiripați în lumea lor? Înguste! Prea puține! Unele din ele cu gust amar. Hai înapoi atunci! Către pământ! Să te înfrupți mereu din marea binefacere cerească Ce-ți fericește neamul. Rău-i rău și binele e bine și el Le aduce în lume. Dacă face bine, numiți-l bun. Dar dacă face rău, Nu spune. Că al meu mai înainte de a aflai Nu vă luați după cuvinte, chiar atunci când sunt Duhuri mari, în joc, ci cotiți după viața voastră, după cum ar trebui să fie. Oricum, măru, mărui, spitei, văd un dar lucrul neprețuit. Gândirea voastră Ei, fie ca niciodată în ce porunci să nu fie să nu credeți în pinși de teamă împotriva voastră, nesocotind dovezile. Răbdați și cucetați, alcătuind o lume untrică în care cea de afară să aibă cu patru. Doar așa, veți scăpa o fire mai înaltă și gândul vostru va putea supune țară în care a fost temnețat. Acolo, sub chiparos, pe un culcuș de frunze. Hmm. Sub chiparos. Copacul ăsta parcă jelește când dă umbră. Ce-ți veni să culci copilul sub el? Umbra lui, ca bezna nopții deasă, e numai bună să-i privegheze somnul. Cel mai lung și cel din urmă. Hai să-l văd. Hmm. Îmi pare nespus de fraged. Obrăjurii lui... În florirea lor curată nu trec petalele de roze presărate sub căpătrei Și gura deschisă cât e de dulce Nu, nu, nu, nu Să nu-l săruți Sau nu acum Curând o să se scoale Ceasul de odihnă s-a împlinit Ar fi păcat să-l tulburi Până când nu se trezește singur Ai dreptate L Ai văzut cum a zâmbit prin somn? Zâmbește vlăstara lumii ce-a înflorit abia. Dormi și zâmbește, Că cea ta e vremea zâmbirii și a odihnei. N-ai cum știi că trupul tău e gol? Tu n-ai cules opritul fruct. De ce să vină ceasul Când fi vei pedepsit pentru un păcat Ce nu-i al tău? Și nu l-am făptuit nici tu nici eu. Acum dormi în pace. Ce vedem vis? Visează raiul, da. Visează raiul cel pierdut de apururi. Copilul meu e doar un vis. Nici tu, nici fii tai, nici strănepoții voștri nu vor călca vreodată acel loc. Dragă Kain, de ce jelești peste culcușul lui atât de amar trecutul? Pentru ce tânjești atâta după rai? Nu vrei să înghebăm noi altul? Unde? Chiar aici, sau unde vrei? Când sunt cu tine, eu nu duc lipsa raiului pierdut. Nu ești aproape tu, copilul, tata, frate meu, Zilach, dulcea noastră soră, Eva, care ne-a adus pe lume și datorăm atât de multe Da, și moartea, printre altele O, Cain, prea mândrul Duh, ce te-a purtat prin nou ți-a adâncit măhnirile. Văd că numai rău ți-a duse călăuzata. Eu totuși îi mulțumesc că te-ai întors curând Curând, ai spus? Curând Sunt două ceasuri de când plecat ai Două ceasuri lungi de așteptare Totuși, după soare, doar două ceasuri să putem Căs ani De când lipsesc Nu, doar două ceasuri Deci mintea noastră Să timpul Doar după cele ce vedem Și după priveliștea măreață Sau măruntă După plăcere sau urât Văd acum cât sunt de mic Spusese bine duhul Că nu-s nimic Cum de-a greit astfel? Căci Jehova n-a spus-o Nu, n-a spus-o Lui e destul să crească în noi nimicul Mă lasă și du -te. Niciodată Ce se vede aici? Altarele de jertfă către Domnul De Abel înălțate Să aduc ca Abel ardere și jertfă în fiecare zi plecându-mi fruntea cu o smerenie în care teama înlocuiește dragostea. E bine să jertfești. Eu n-am ce aduce. Cum nu? Întâi muguri care sparg pe ramuri și poamele din tâi, florile și tot ce a rodit pământul mai minunat. Să-i ducem domnului prinos cu suflet smerit și blând. Eu am muncit pământul și-am asudat în arșiță precum a rânduit blestemul. Sunt dator și altceva? Nu-i smulg ogorului bucata mea de pâine? Și ți fiul, Cain Iată ce jos și fragedie. Cât de frumos și vesel Îmi seamănă și-ți seamănă când ești cu sufletul împăcat. păcat Atunci toți suntem la fel Așa e, Cain Tată, copil și mamă Chipurile noastre se oglindesc unul într-altul Ca și cum s-ar oglindi într-o apă lină Atunci când ele sunt păcate, potolite și tu ești bun Iubește-ne, deci, Cain Iubește-te de dragul nostru și binecuvântează-ți fiul. Nu știe cum să-ți mulțumească, dar inima lui cu se împreună. Fii binecuvântat, copile, dacă așa te poate un muritor feri de ispitirea șarpelui. Fratele nostru vine încoace. Abel? Fratele tău. Frate, bun venit, coboară pacea Domnului asupra-ți. Bun găsit, Abel. Adah mi-a spus că ai fost plecat departe, însoțit de un duh înalt, departe de hotarul obișnuit. Era dintre cei pe care i-am văzut și-am stat de vorbă cum stăm cu tata? Nu. De ce te-ai dus cu duhul acesta? Poate e un vrășmaș al celui prea înalt. Și un prieten al omului. Cel prea înalt de vrei să-l denumești așa. A fost vreodată? Să-l denumesc? Ciudate vorbe, frate. Lasă-ne o clipă singur, sora Adah. Să ne gătim de jertvă. Bine. Plec. E? Unde spuneai că ai fost? Și ce ai văzut? Ar fi nepotrivit să stăm de vorbă. Lasă-mă, Abel. Văd în ochii tăi un licăr nefiresc Și-ți văd obraji aprinși de o nefirească îmbujorare Și îți aud cuvintele ciudate Ce înseamnă asta? Că te rog să pleci <laughs> Nu înainte de a aduce jertfa și ne ruga Jertfește singur, Abel Jehova te iubește Pe amândoi Pe tine mai ales Înalță singur jertfa ta pioasă Nu spune așa Se cere împreună să înălțăm prin osul nu pleca Bine, spunem ce am de făcut Alege un altar Alege tu în locul meu Sunt la fel, un pumn de piatră, iarbă și pământ Alege tu? Da, mi l-am ales Altarul cel mai semeț L-ai nimerit, tu ești doar cel mai mare Pregătește-ți jertfa Tu sei ai gătit-o? Da Întâi miei ai turmei mele, daruri de păstor. Eu sunt plugar, n-am miei. De aceea voi jertfi ce-mi dă pământul în schimbul trudei mele. Rodul lui. Crenge înflorite și felurite poame ce-au dat în pârc. Se cade tu să începi ca cel mai mare sfânta slujbă. Abel, mă simt nepriceput. Arată-mi cum, iar eu te voi urma. Bine, Doamne Sfinte, Tu ce ne ai zămislit și ai suflat asupra noastră viață, Tu ce ai fost prea milostiv cu noi, căci n-ai sortit pe fiii tăi pierzaniei cum cere păcatul părintesc, ci în mila Ta Tu ne-ai cruțat și ne-ai iertat greșeala de neiertat. Tu, singurul stăpân al binelui, al slavii și al veciei. Primește-mi jertfa, smeritul meu prin căci nimeni nu-ți poate mulțumi îndeajuns. ajuns. Primește-o ca pe un dar din partea celui ce își pleacă în țărână, fruntea sa, și în fața tronului ceresc se închină, spre slava ta, în veci de veci. Amin. Sunt pe plac plinos de sânge. Iată aici altarul fratelui meu, La dreapta am fumegând, Însângerat spre slava ta. Iar dacă sunt pe plac aceste roade dulci ale gliei, primeștele. Dacă un altar, Lipsit de jertfa sângelui tem întoarceți ochii, Cel ce l-a înălțat e în tocmai cum l-a nu-ți cere să-i dai nimic în schimb. Dacă e bun, fă cum ți-e cruță-l sau lovește-l, de vreme ce tu singur hotărești ce-i binele și răul. Închină-te, frate! Jehova ți-a răsturnat altarul! Al meu i-a prins înalță către cer! Iehova s-a mâniat pe tine! Pentru ce? Cain, nu te gândi la jertfa mea! Înalță de grava alt altar! Mi s-a scârbit să mai înalță altare! Cain, ce ai de gând? Să prebușesc! Altarul stropit cu sângele nevinovat, al mieilor tăiați! Cain, nu te atinge! Altarul acela e binecuvântat, căci cel de sus în marea-i mi-a primit prin osul! În marea-i S-a gândit el oare, când s-a primit prin nasul sângerat. și apurind al cărnii, la durerea pecăitoare a pietelor mimoare, și lindu-și și căsăpiți, la chinul jertfiților nevinovați, răpuște cu ții tău, pios, ferește! Înapoi, n-ai să în nebunia ta, altarul meu. Întrușește-te de el și încearcă să înalți o altă șerță! dă la o parte! Sau șerța asta s-ar putea să fie! Ce vrei să spune? dă Domnul. Domnul tău e de sânge! Vezi, ia seama! Să nu-l îndestulezi acum! dă drumul! În numele-i prea sfânt, Eu te opresc să atingi altarul ocrotit! De ceruri, de ții la viața ta. Ferește-te înlători. Iubesc pe Domnul, mai presus ca viața. Ține! Doi un dar stăpânului tău lacun de vieți! Unde-i Abel? Și unde-i Cain? Eu să fiu acela Trezește-te, o oh, frate Ce ai rămas atât de calben? Azi dimineața dimineață erai doar zdraven, Abel Lovitul teamnă praznic Dar nu din vina mea De ce n-ai stat în cale? Cântește ți mâna sufla supra mea. Oh, doamne, doamne, cine l-a chemat pe Dumnezeu? Eu, ucigașul. glasuri. Dar ce face acolo frate Cain? Abel doarme? Doamne! Ce înseamnă firul de sânge de pe tâmplă? Ce s-a întâmplat? Cain! Om fără Pe care l-ai stârnit prin fapta ta. copil, Jehova, mi l pe veci. Grește, Cain, doar tu ai fost de față. Cine e sănvârșitorul? Pare că vreun un înger vă lui Jehova, sau poate o fiară ca din codru, Nu? Săresc o rază albă Cum străpunge norul Vădrete veiul ars și însângerat Smuls din altar Mânjit de fum și roșu Hai, spune, fiul meu Spune, Cain, că nu ești Ba da Căci iată cum Și înclină ca vinovații fruntea Și-și ascunde Cu palmele sângerate, Ochii Păgâni și crunzi. Nu mamă Pe nedrept arunce asupra vina Cain Spală învinuirea înfricoșătoare De suferință smulsă mamei noastre Oi hova Ascultă-mă, pustie fie-i până la moarte viața. Mama nu blestema! Nu blestema, Nu-l feciorul tău. Nu-l mama. mamă, ni-i bărbat, ci frate mie. El te-a lipsit de frate, pe zilac de bărbat, de -un fiu pe mine. Deci blestemați să fie și să piară din ochii mei pe veci, remușcarea mâie prin deșert cum fostam am noi goniți din rai, până în ziua în care copiii lui vor întoarce fapta aceasta o el, iar heruvimii, cu arite și paloșe de foc, să-l hăituiască zi și noapte. Să-i taie calea, roadele atinse de gura lui să se preschimbe în scrum și în să-i se arate ucis. Iar treaz să fie bântuit de groaza morții. Când buzai arse, întâlniva apa să se preschimbe în rău sânge. Să trăiască în chinuri până în ceasul morții, Iar moartea să-i fie mai cumplită ca omorul Prin care a coborât-o între noi. Să pleci de aici, omorâtor de frate! De acum încolo, până în fund de vremi, Cuvântul acesta însemnava Să de lumina soarei, și lumina și cerurile sfinte. Dute, te Cain, de azi eu nu mai am fecioară. Plec Vreau să-mi vechezi Bărbatul mort Hai Hai Zila Stai Să mai sărut odată Sărmanul <gri> Și buzele Ce-au fost fierbinți Cândva Hai Zila Ai auzit că Hai să plecăm. Sunt gata. Voi pregăti copiii să plecăm cât nu coboară soarele. N-aș vrea să colindăm deșertul stingeriți de bezna nopții. Lasă-mă. Nu ți teamă să rămâi cu acela ce-i făptuită un omor? Mi-e teamă doar să nu pleci fără mine. Chiar de-ai păcătuit prin fapta ta care îmbrăpește fratele. Cain! parcă e un glas de înger. unde Abel, fratele tău? Sunt eu oare străjerul fratelui meu? Ce-ai făcut, Cain? Vei rătăci fără popas de azi încolo în lume, de pretutindeni, izgonit. Pedepsa e prea neîndurătoare, va fi ucis. O dar veni odată. Dar cine fi vor ucigașii mei pe acest pământ pustiu, lipsit de oameni? Ț-ai ucis un frate. Deci cine să te poată apăra de fiul tău? El e acela să-și ucidă tatăl. Cine ucide un frate, poate naște paricizi, dar n cel a Cel puternic mi-a poruncit să pun pe cetea sa pe chipul acestui om, spre a fi ferit de orice ce primești. Asupra acelui a ce s-ar încumeta să-l nimicească răzbunarea lui, Va pogorâ de șapte ori. Deci, vino, Cain. Ce vrei cu mine? Să te însemn pe frunte că ești ferit de fapte ca aceea pe care i săvârșit-o. Vreau să mor. Nu, cu putință. Am să-ți spun pe cetea. Îmi arde fruntea Totuși, e un nimic Pe lângă focul din la De-aș putea Cu moartea mea Să-l înviez pe acela ce zace Subțărân Omorul s-a săvârșit Și așa arpâne Mergi de împlinește soarta Și nici când Să nu mai săvârșești Asemenea, fapte. A plecat. Hai să mergem. Îl aud pe Enoch suspinând la noi în casă. Dar știi de ce suspină? Du-te la copii. Urmă. Să mergem împreună Rămâi cu bine Și acum Să mergem Pustiul ne așteaptă Greu sfârșit Și timpuriu sfârșit Frate De astăzi caină Vom împărți povara în două. S-o luăm spre răsărit de rai, acolo unde pământul sur și mu la fel ca soarta mea. Că lăauzește femeia și copiii, tu vei fi înădejdea mea și Dumnezeul nostru va fi și al tău. Ridică pruncii. cel ce zace acolo. Zvorul unui neam de oameni plânsi. O Abel. Cu el să fie pacea. Ascultat Cain de Lord George Garden Byron Traducere de Virgil Teodorescu Adaptare radiofonică de Adrian Pintea Distribuția a fost următoarea Cain Marius Stănescu Lucifer Marcel Iureș Adam Mircea Albulescu Eva Monica Ghiuță Abel, Mihai Călin Adach, Laura Jianu Zilah, Maria Varsami Îngerul, Adrian Pintea Asistența tehnică, Stela Botez și Corina Ionescu Redactor, Crenguța Mihaela Manea Regia de studio, Janina Dicu Regia muzicală, Simona Tudor Regia tehnică, inginer Manuela Popescu Regia artistică, Adrian Pintea Moneda de 5 mărci numită Müller Scenariu radiofonic de Carl Wittlinger Ascultători, dragi ascultătoare, stimații ascultători, stimate ascultătoare Închipuiți-vă că tocmai acum, chiar în clipa de față, vi s-a întâmplat ceva cu totul neașteptat și neplăcut Să zicem că v-a căzut în cap o țiglă cu dumneata, ai terminat cu toatele cazurile Adio dureri de dinți, adio datorii ce trebuiau plătite Pentru dumneata e bine că ai scăpat Pentru familia dumneitale e un accident neașteptat Iar pentru familia cetățeanului care va fi succesorul dubitale în serviciu E un noroc nesperat, fiindcă va avansa Așadar, imaginați-vă, vă rog, că lucrurile s-au petrecut cam în felul acesta Urmează apoi o clipă de gol, de neant absolut, de întuneric total, și vă treziți, deodată, acolo, pe cealaltă lume. Vă într-un salon care are și un fotoliu, iar la masa de scris stă un bătrânel simpatic care șterge frumosel ochelarii și deschide în cele din urmă. Un Catastif De ce nu luați loc? Luați loc Mulțumesc Așadar dumitare, ți-a căzut în cap o țiglă. Da, după cât se pare mie A, asemenea cazul se întâmplă rar Oameni morți din cauza unei zigle sunt aproape tot atât de puțini ca și cinci ce mor de bucurie Da? <gâche> N-aș vrea să te pun la casnă, nu, no, nu, no, nu no. Desigur că tu data doresc să afli mai întâi cei cunoații tale existență și ce mai urmează, nu? să <gâche> spun deci în câteva cuvinte Pe drumul spre cunoaștere pe care îl ai acum o față Vă trebuie mai întâi să te metamorfozezi În ceea ce ai prețuit și ai iubit cel mai mult în viață eh? Asta înseamnă răsplată sau pedeapsă? Ah, depinde cum o iei Reflectează și dumneavoastră, nu? Între timp eu te vei căuta în catea, numele? Müller, Egon Müller Născut? 11 noiembrie 1893 Da, dacă îmi permiteți, ce vreți să spuneți cu metamorfozarea? A. Înseamnă că mă transform în ceva da? Și mă întorc și pe pământ? mai! tocmai! Admintind că era un admirator al frumuseții, te probabil în Muzeul Britanic. În chip de cariatină din partea Sau, sau... Dacă s a plăcut mai presus de orice un vin bun Te vei regăsi imprimat pe eticheta lichidului preferat din tubleta <laughs> Și toate acestea fiind pe deplin conștient? Da Dar eu am fost jurist de profesie Mă voi transforma probabil într-un paragraf de lege plin de absurdități Posibil, dar asta numai în cazul când pentru dumneata Dreptatea a reprezentat supremul său. Am fost judecători Puțini oameni sunt mulțumiți de meseria lor Cam 1% ah, Incontestabil, eu fac parte dintre aceștia Asta are bâne de văzut Da, sigur, nu? Omul își poate găsi adevărata pasiune În afara activității sale profesionale Aș putea spune chiar că pentru mine Adevărata pasiune a fost muzica Muzica? Da, muzica Potete che mi avessi qualcosa di sentimentale ma non potete esclare di musica Das Mă am greșit, e, nu Iată cât am găsit Egon Müller o da. 11 noiembrie 1893 93, da Da fel Sa... ca toți ceilalţi Da, cel mai mult mai interesat în viață. Banul Cum aţi spus, vă rog? Am spus banul Aaa, ah, nu! Asta nu! Probabil că e o eroare în dosar A, Ai dreptul să ceri revizuire? Vă rog chiar! Personal nu te-a să faci us de acest drept De tu ce? Tu ți-ar mai acorda circunsația atenuante Au, Acum să vă spun drept, nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin dragostea de bani Să-ți dau un exemplu Mă rog Dacă un jurist din motive legate de existența sa materială trece sub tăcere unele nedreptăți -a, Aș vrea să știu cine procedează altfel Unul dintre o sută. Și ceilalți, 99... Exact Noi însă nu suntem chiar atât de exigenți Dacă mortul... N -n -n. Mortul, nu? <gâllă> Poate arăta că odată în viață A dat de pomană bani dezinteresat Și nețilit de nimeni O sumă cât de mică acuzația ce este retrasă Nu mi-ar fi deloc greu să dovedesc asta Bără, mă rog, iată lista donațiilor dumnei Pomeni Pomeni, binefacem și așa mai departe Citește-o și dumneata Ia uite, drăcie, văd că s-a adunat o jumătate de catastif și încă scris mărunt Total 29.318 mărți și 45 de fenici E de necrezut ce sumă s-a adunat <gântu -s> A fost foarte darnic în timpul vieții <gântu -s> <gântu -s> Știi ce se înțelege prin darnicie? Da, cred că da Când dai ceva fără să fiți silit și fără să capiți altceva în schimb Exact, așa am și făcut Poftim. priviți aici, în octombrie 1938 Am făcut un cadou în valoare de 130 de mărți O clipă, o clipă să mă gândesc <laughs> e vorba de gulerul de blană pentru mantoul soției Dumiteanu Exact N-a fost tocmai un dar cum Pentru că ai fost constrâns să-l faci Constrâns? De cine? De ea, de doamna Cu noapte înainte te-ai întors acasă, bea. Da, mă rog, sigur, se poate Știți, nu mi-amintesc precis Deci, dragă domnule Miller, cred că am căzut de acord La revedere și îți doresc călătorie plăcută Vei trece primul multe mâini Ca... bani? Da Dați vă nu plecați! Mă înșel sau mi-ați vorbit despre unele circunstanțe atenuante? Foarte adevărat, foarte adevărat! Și sunt gata să-ți acord cu bucurie cea mai mare favoarea noastră! Să... Să te lasă să singur asupra valorii ce doresc să reprezin.. reprezint. Deci... Ce monedă sau o bancnotă ai dori să devine? Știu eu, poate că cel mai avantajos ar fi să fi cel mai mare dintre cei mici, nu? Să spunem o monedă de 5 mărci. rămâi la asta? Se poate? A, atunci da, atunci da. Vă rog, încă o întrebare. Această situație va dura până când voi fi pierdut sau scos din uz, da? Sigur că nu. <laughs> nu! <laughs> atunci vei fi primar din nou. Bine, dar în cazul acesta înseamnă că voi fi o veșnicie Dacă n-ai norocul... Bă, există totuși o posibilitate... cu Care? Să te dea cineva de pomoană uh, Și trebuie să aștept până atunci... Da! Atunci, vă rog, nu vă supărați Ar fi poate mai bine dacă s-ar putea aranja ceva a? Cumva, știți, oameni a, a, a. suntem cu cineva a? Să Nu! nu! Hai nu se mai pot face niciun fel de aranjamente Nu vreau. să mai bine dacă erai mai modest Nu vă supra Cam o de 5 mărși, după toate probabilitățile, trebuie să aștepți mai mult decât dacă te fi mulțumit să fie un simplu bănuț Hotălările a fost și dimitare Sigur, da, firește Consolează-te, consolează-te Și acum te mai rețin din călătoria dimitare nu știu, nu pot să-mi imaginez deloc Cam cum s-ar putea întâmpla Nai ai nevoie și nici nu trebuie să-ți mai imaginezi ceva Da Privește-mă doar fix în ochi Da Fumezi? Nu, mulțumesc Te-a ușurează această operație da. Cervește-te, te rog Mulțumesc Așa Acum trage adânc în piept Taci Privește-mă Trage un fum puternic din țigare <coughs> Mătumesc Metamorfoza dumitale a început Nașterea dubitale ca monedă nou nouță. Te rog tragi încă o dată în piep cu putere Mătumesc, așa Acum ne aflăm în fabrica la care ești imprimat în ceea ce te privește, ești în inițial al metamorfozei dubitale. Vei ajunge o particică din compoziția lichidă a diferitelor metale. Hey! Hey! Hey! Hey! Auzi? Hey! Auzi? Acum ești imprimat. Acum ștanțat. Apoi răciți. Hey! În sfârșit se face iar liniște jurul dubitale. Conștiința dumneavoastră se trezește și ai o senzație neobișnuită. Senzația de a avea o altă înfățișare. Acum, însă, simți limpede de cum mi pus spus, sunt cu alte 19 monede, de câte 5 și fășurat într-o hârtie. Ești în trezoreria unei bănci și împreună cu mulți alți bani. Începți ziua următoare ca să-i intri în circulață. vă dar suntem și noi de aici. Scuzele mele, doamnă, mă numesc Müller. Frumos, doamnule Müller! Fii drăguț și nu te mai închisui așa în mine. Îmi pare rău, doamnă, dar și eu sunt presa din spate. Eu presesc, mă numesc Chilze. Știți, jucam un film. Da... Nu, nu ajunsese mâncat de departe, dar avem niște picioare. <laughs> E suficient să ai picioare frumoase, restul vine de rog, cu insistență să faceți liniște! Nu-i nevoie să ascultați! Oh, tineri ăștia din ziua de astăzi! Oh, tineri ăștia din ziua de astăzi! E tot! De. Oh, domnișoara Ilze, trebuie să remarc că ești o fată din calea, afară de prost crescută! Piseloc pătrân! Cum ai spus? Piseloc pătrân! Mai zi Te voi da o judecată pentru insulte! A, nu mai poți de frică, nu vezi Asta la culcare! Ah, e, e mai mult decât nesimțire. De altfel, soțul meu este reprezentantul general pentru mașini de gătit. Aaa, ah, interesant! Deci, din punct de vedere juridic, cazul de cât se poate de limpede. Acum, m-am... M-a urmărit, stebate, doamne. Doar ca și ceilalți. Și fata asta, crescută. mă pasă pe efigiei. E suficient să ai picioare frumoasă, restul vine toți? Mi se pare că am pornit la vale Ce-i asta? Ce -i ce -i așa? De -a Unde de -a Nu va a alarmați, doamnelor, nu v-a alarmați, banca s-a deschis Iată a fost versați într-o 20, 40, 60, 80, 85 de mărci Da, mulțumesc Am plecat primul în cursă și e mi bun Sunt în luna unei doamne care folosește același parfum ca și nevastă mea Poartă unii nerdele Peme! Peme? La Lavanda, vocea, Paula! Paula Müller! Paula! Paula! Eu sunt bărbatul tău! ascultă mă Nu! Nu mă băga în poponeu! Doar nu că sunt eu, Egon! Paula, eu sunt bărbatul tău! Nu, nu Unde te Egon Alesau! Deșteptarea! Egon Müller, de la Curtea de Apel. Hei, asta că mă flânca! Capra asta bătrână și parfumată cu lavandă mi se pare că într o provălie. Cum ai spus! Ce servești, nu-ți și ție Ne asfixiază cu parfumul ei D Am și amechit, Tu rău. să nu trâncănești netrebată Ce să bă, muștarul așa dintr-o dată Ce e Egon, ce cu tine? Această doamnă este soția mea Și vă interșiți să vorbiți despre ea În felul acesta Bă, copii ăsta are hasă. Găina bătrână îl ține acum un pormoneu Ia, Egon, trebuie să mai înveți multe Dar nu prea am eu nevoie de sfaturile voastre Totuși ai face bine să le ei în considerație, fiule Gândește-te numai la toate Dezamăgirile care te așteaptă Vei începe acum îndată Cu soția ta Soția mea în niciun caz nu mă va dezamăgi <laughs> O să vezi și nu o să crezi <laughs> Dacă ai ști ce a făcut ieri După amiază O calică, o zbărie în prânză să rușine Și totuși, Egon, așa e Știi, de pildă că a alergat în primul rând acasă să vadă dacă era plătită asigurarea ta pe viață? E o minciună! Și-a vorbit cu croitoria sau un ceas la telefon ca să-și comande o rotie elegantă de doliu care costă 280 de mărci? 280 de mărci? Exclus. Ah! ah! Sunt slobod, în sfârșit aer curat! Ciao, fraților! La revedere! La revedere, încule Vil! Paula, Paula, mă auzi? ia iau pe noi ia se să trebuie să mă audă Paula, Paula, eu sunt în iad Înnebunesc aici Salvează-mă! Paula, scoate-mă de aici Numai tu nu poți Trebuie să mă dai neapărat de pomană Dante, Paula, nu dă nimic! Paula, schimbă-ți obiceiurile! Altmintele ajungi și tu în iad! Nu-i din ta, fiule! Paula! Asemenea, accese-ți drumțele nervii și acum mai mult ca oricând ai nevoie de ei. Alo, Heidi. Tu ești Heidi? Ți-am interzis să ai de face cu individul ăsta! Ce să-ți spun a fost groaznic! Mi-au trebuit ore întreci până m-am convins că e mort! Paula, am i imediat telefonul! Ce, ce tu spui? Da. Vorbește mai tare! E cineva pe fir care ne deranjează! Pe înțeleg! Mm. Da, așa. Și cu artura al meu tot așa s-a întâmplat. Dar a fost beacup cum mm. se cade și probabil că nu-mi va lua nume de rău dacă după anii crede că stii. Da. Ce-i îmi permit acum să mă distresc puțin? <laughs> și fără-mi doială că la fel spune acum acolo în ceruri și în locul tău, Igor. Crezi că așa ofi? și care s-a purtat așa de urât cu tine, e, he, te rog, despre morți nu se vorbește de rău. Te lasă, drag, lasă. Ah, e, ce nu, voiam totuși. să -și... ce da. Ai da. să faci tu pe Te-ai gândit, Nu? <laughs> Eu am fost patru săptămâni în Elveția Pentru antrita mea Eu m-am gândit să plec în Austria În Austria e mai ieftin ah, Nu-mi vine să cred că pot face tot ce vreau O, Paula, decât eu nu spuneam lui Artur al meu Ce păcat că ești funcționat Ei, Iar da. acum voi la fotografia lui de pe nopieră și spun oh, Arthur, ce bine că ai fost funcționat Și mi-a rămas pensia Așa e viața Totuși, Heidi, o să-i simt uneori lips sa. Nu mai vorbi prostii! Vai, e de mine laptele! Paula, Ne vedem la mormântare, da? Și oh. mai vorbim noi! Pa, la, revedere, pa, la revedere! La revedere! Am de dat un anunț mortuar. iată textul Bine estimată doamna uh, A puternicul, a vrut să-l ia pe scumpul și bunul meu săt da, Și așa da. mai departe, datele corespund da. Nu, așa mai departe, cu adâncă mâhnire, ah, foarte bine nu. Poftesc catalogul cu prețurile, 25, 48, da, 70 da. sau 120 de euro Nu, nu, nu, atât de mult, nu pot să-mi permit E zgârcită rău am ales anunțul cel mic, de 25 de merci. Vă rog să-l puneți într-un loc suficient de vizibil. Ah, nicio grijă, stimată doamnă Deci 25 de merci. Dași că plătește! La revedere, mâințule La revedere, fiule! La revedere, la revedere! Mm -hmm. Alo, monsieur! Încă sare la azi înainte de masă dragă, colega oh. De ce te-ai Am fost dezamăgit de o persoană apropiată și... Vă rog, dați-mi voi să mă prezint. Müller. Bon? Egon Müller, de profesie jurist. Consilier la Curtea de Aperi. Enșanté, Napoleon. Napoleon Altrelia, de profesie împărat. Împăratul franțic. Oh, majestate. Aici mi se spune Napo. Bescuta. Majestate... Napo, s-il-vă plec! La urmă, urmii, mă rog, Napo... Bun, bun... Totuși, nu pot să înțeleg ce rost are această egalizare... Dar, Eugène... Vă rog, Egon... Pardon, Egon, greșești, egal am fost pe pământ! Ecute, eu am fost pus pe picior de egalitate cu una sau două dosi de monari foarte diferiți ca inteligenț, fel de viață și așa mai departe. Dumneata, mon cher ami, ai -am fost la fel cu câteva sute de mii de alți juriști Iar oamenii pe care i-ai bărat în închisoare La fel cu alte câteva milioane de oameni Care au fost condamnați de alți judecători Aici fiecare trăiește după, cum să mă exprim După alesare sale capacite naturele Însușiri naturale Da, da, da Par exemplu, dacă mă apropii de Monsieur Schopenhauer Schopenhauer da, da. Care se întreține cu vizitiul meu despre pesimism sau despre fan de siecle Stau liniștit, fiindcă nu înțeleg mai nimic din cele ce vorbesc că asta? 6 mărci și 15 fenești, daamne Sper să aibă mărți Aș Doi? fi bucuros să mai puțin societatea dumneavoastră 4, 5, 6, 15 Mulțumesc, la revedere La revedere, daamne Bună dimineața, domnilor. bună dimineața Bună dimineața Mă vie frizi, două fețe. Napo! boi, tigr. <laughs> de argintozate. Dar cum ne ai ajuns aici? Eu mă mir că te văd. N-ai pierit atunci ne trebune-niculen stogul acela de fund. Ca că bine zici. Am avut noroc a doua zi m-am găsit de... o vacă și apoi, cum se întâmplă în asemenea cazuri, bălegar, ogor, plugul peste el și în fine am crescut într-un cart. mă Văd că de fiecare dată reușit să cazim în Dar ție cum îți merge? Arăți că am trecut, dragă Nici nu-i de mirare, nu vezi că circul ca un meteor? Ieri am trecut prin 23 de mâini Băi, le merge bine oamenilor Duh. Ne schimbă cum schimbau înainte bănuți. Da, iartă-mă că vorbesc răgușit no, no, Am no, no, dorbit noaptea no, no. trecută într-un birt, o capsulă de bere și m-am oh. cherchelit și <laughs> iată un novici Da, numele meu e Egon. Sunt foarte încântat de cunoștință. Vrei eu? Mă numesc Prezi. Prezi? Prescurtat de la prezident. Ah. Am fost în timpul vieții președinte de tribunal. <laughs> și încă ce președinte! Ah, interesant. Atunci înseamnă că să dăm fost colegiile. Ah. Și eu am fost jurist. Da? E, sper că ai fost un magistrat mai valoros decât mine. <laughs> Modestia dumneavoastră vă onorează, domnule președinte. După cum vezi, prezii, novicele îndrugă vrute și nevrute. <laughs> Mare de învățat. Până la turul viitor ai și învățat, Egon. Sigur. Îmi place să învăț mereu câte ceva no. De pildă, acum m-ar interesa să știu ce anume Vreți să spuneți cu Până la turul următor Ei, Acesta e timpul mediu De care au nevoie două monezi Până se reîntâlnesc da? Durează 18 ani, 4 luni, 2 zile, 11 ore 4 minute și 59 de secunde An da, în mai puțin de 20 de ani O să ne revedem <hie> Dar am impresia că de fapt noi ne cunoaștem Cum te cheamă? Müller, Egon Müller Cum? Müller, Müller, Egon Dragul meu, Müller Cum mă cunoști? Da, firești, fi ah. Știți, nu, nu prea mi-amintesc Parcă vocea dumneavoastră, dar... Ah, N-ați fost cumva scumpul nostru, domn președinte? Scump? <laughs> e bine spus! Chiar foarte scump! <laughs> Și dumneavoastră vă mai aduceți aminte de mine? Pe atunci eram doar asesor Dar Müller dragă Tu nu poți fi uitat atât de ușor oh, de -a Napo, da. află că această monedă rucitoare A fost cel mai jalnic, burtă verde, Bădăranul cel mai supus pe care l-am întâlnit vreodată oh, oh, oh, oh, Cum așa? Cum mă îndrăzniți? atâtă atrufie și prostie arogantă <gântu -i> să Majestate, sper că nu veți lua în considerați! Dar dragă Müller Astea nu ți decât compliment! <laughs> Complimente? Atunci o să-mi permis să vă plătesc cu aceeași monedă Ei bine, aflați, domnule președinte, că întotdeauna v-am socotit un imbecil nătân, senil și intrigac, Mulțumesc, așa. dragul meu, Miller, mulțumesc Ai avut un spirit de observație grozav da. M-ai definit foarte bine, un imbecil nătân și senil E află că exact așa eram dar de ce dracul meu între 4 ore? Încă ne cop prezid. Trebuie să se adapteze mai întâi. Ar fi bine să lăsăm acum un pic în pace. Și ar fi să facem o partidă. Îți să va mai limpezi puțin mintea după cheful de azi noapte. Şah. O partidă fulger. Și si vă vule. Începem? Un moment. Pion E2 E4. Pion E7 E5. Tam E1 3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 Mă roștogolesc, mă pierdeți! Oh, se face rău ah, ah, vai, vai, totul se învârtește în jurul meu Chiar asta să se întâmplă tocmai mie, care mi se pot să danseze un valz oh. și acum ce să urmezi? Ah, firește ceva foarte normal Mă găsește unul și mă vâr în buzunar. E frumos să stea ție Egon Müller Consilier la curte de apel În chip de corp delict, Găsit și în sușit, ilegal ah. Ah, ah. E curios că nu m-a zărit încă nimeni Paula mea m-ar fi descoperit de mult Are un miros la baz A călătoriul cu cinca drepeșoare Nu mai suport Și atunci, dracului, mulțumesc o ție, doamne Du-te vântindu-te O monedă Dumneavoastră astea de cinci marci? Nu, păișor Bravo, bravo, băițași Un lucru dobândit pe nedrept, nu poartă noroc Dumneavoastră astea de 5 marci? Cine, eu? Da Stas. Vrei să-ți bagi joc de mine? Copil prost crescucești Acum ai cinci marci Te moneda Nu, te rog, nu mă arunca Ești un băițaș atât de drăguț Nu știi că dacă ați vâlt banii e păcat? Sau? Să-mi cumpăr ceva Da, ar fi mai bine Ce luceasă e Am să mai păstrez Fă cum crezi, dar nu mă mai țin în soare Că mă orbește Ce faci acum? Ce ai de gând? Pajura Bam Pajura Bam nu termină o dată, încetează imediat cu prostiile astea Ba nu, nu Oh, de să-și fi tată, ce oricea a Ce-ar fi? S-o pun sub roțile unui tramvai să văd dacă reziste spus Cred că a rezista. Nu, nu rezistă, drăguțule, bă, e să-l drăgălaș Noi simt simțim durerile exact ca și voi, bai chiar mai rău M-am hotărât, încerc Nu, nu, nu, nu, Și mai bine încercăm mai întâi cu un fenic Sau cu o monedă de cinci fenici, dacă ai vreună Ele n-au valoarea mea Bă, zăpăcitule, ce-ai pus pe șină? O monedă, o monedă de cinci mărci Am găsit-o Găsit, ha? Dou-mi Eu Da, am pierdut-o eu Doamnatule, hai, dă-mi o dată dacă spun. Oftim. Ar trebui să recunosc că am subapreciat un ăsta. L-am sucutat mai primitiv decât e în realitate. E pur și simplu de necrezut cum se găsesc aici mereu alte procedee ca să umilească în mine și ultimul rest de demnitate umană. Acum, de pildă, ar trebui să fiu recunoscător acestui tâlhar și bandit că m-a furat. Altfel, aș fi săcut pe șine. Ce idee îngrozitoare! Oh. Da, totuși e mai bine că stau un pumnul ăsta care putea tabac și un soare. Hello, Pic! Ce faci? Mec. Hai, care te mână mai departe. Dacă ne vedem împreună, vreun polițist s-a zis cu noi. Ai ieșit din pușcărie? Da, abia ieri. Ai ceva de fumat? E limpede. Na, ia tot pachetul. Hai. Ține și cinci mărci. Să halești. Hai, salutare și noroc. Mulțumesc, măie. Baftă. Poftim. Asta e culmea omilinței. Să mă aflu în buzunarul lui Picărupăl criminal și pungaj de meserie condamnat chiar de mine acum un an. Nu-i mai pomerit. Oh, ce bine ar fi să dorm. Să ador și să uit cât mai repede de acest prim contact cu lumea de apoi Deschide ochii Ce s-a mai întâmplat? Sau... Întocmai, din păcate ai fost monedă o singură oră, domnule Miule Ești prima monedă care a scăpat atât de repede Dar voiam să vă spun că acela care m-a dăruit era un pungaș Dar te-a dăruit? Te-a dăruit? Fără să fie obligat și fără să fie primit în schimb vreo răsplată Da, mm? În felul acesta, toate primiziile sunt îndeplinite pentru întoarcerea dumitale pe pământ E? E? mai putea da un sfat, nu? Da, mă rog, firește, cu plăcere Despre ce vorba, dacă mi-e îngăduit să -mi întreb? Pe ce facem cu dumneata? Cum? Păi, mă gândeam că cine se întoarce aici, nu așa, e trimis mai departe, după cum spuneați, acum o oră Dumneata, Müller, nu înțelegi că ai fost dăruit prea repede? Că nu îndeplinești încă condițiile care ar putea justifica strămutarea dumitare într-o categorie superioară? Bine, atunci îmi voi da toată silința și sunt convins că acolo poate merge că găsi vreo relație care să-mi faciliteze... Vai, Miller, dragă, vai, de, să, să nu ne luăm cu vorba, dumneata, că ai trăit ai fost un om mărginit, sărac cu Duhul și la noi n-ai mai învățat nimic, dar absolut nimic Ce să fac atunci? A, nu, nu, cazul dumii este deosebit de complicat, ce nu, nu, nu. Nu avem altă posibilitate decât să te lăsăm pur și simplu să te întorci. Și... De unde ai venit? E, nu, nu, nu. În felul acesta scăpăm de dumneavoastră și dumneata la rândul dubitale de noi, înțeleg. Firește, mai ai o șansă dacă vei reuși să tragi unele concluzii. Mh? Alo! Alo! Da. Da. Alo! Harun, ce dracu' face acolo, domnule? Eu, a, acum o oră a căzut, a căzut! O țiglă în capul lui Egon, a, Müller, Müller, Egon Müller. Schimbăm situația, he? Schimbăm situația! Omul va fi numai rănit și șterge din listele noastre. Șterge-l! În ordine e, Așa... Privește-mă nou Bine, dar... Taci, simți ceva? Da... Cum gândurile ți se -ntunecă? Da... Cum ți se îngreunează limba? Are loc de dumitate! biroul face fața căruia stai, dispare Și dumneata și eu toate își pierd chipul și conturul Te departezi! Ești pe drum și să Egon. Da. Mă recunoști? Da, Paula. Vai, Egon, ce-ai făcut? Nu știu. Nu mi-aduc aminte de nimic. Nici nu trebuie să te mai gândești. Nu mai te face sănătos. Eu nu aș fi suportat. Lasă, Paula. Acum nu mai boci. Ia, spune mai bine. Ai telefonat la serviciu să spui de ce nu am venit azi. Aveam un termen la proces. Da, am telefonat imediat. Da. Și asigurarea pentru accident. Trebuia să anunțe data și acolo, altfel nu primim nimic. Acesta a fost primul drum pe care l-am făcut după nenorocirea care se s-a întâmplat. A, așa va să zică. Ai și fost. Ce-a Și mi-a rămas pensia. Da, da, înțeleg, înțeleg. E Asta toți Doamnelor și domnilor, sunteți desiguri bucuroși că această istorie a trăit domnul Müller și nici de cum dumneavoastră, sau eu. Haideți să lăsăm asta! Și să sperăm mai degrabă că noi toți avem încă mult, foarte mult, ba chiar destul timp până atunci. Ați ascultat Moneda de 5 mărci numită Müller, scenariu radiofonic de Carl Wittlinger, traducere de Luminita Sava și Grigore Tănăsescu. În distribuție Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Marin Moraru, Dumitru Rucăreanu, Mihai Pălădescu, Gheorghe Dinică, Michi Atanasiu, artist al poporului, nelisterian Sterian, artistă Cela Dima, artistă emerită, Mariana Mihuț, Amza Pelea, Mihaela Istrate, Valentin Zaharescu.